Повільно-повільно я рушив до виходу, зовсім забувши про пістолет, який незручно випирав за пояса. Не знаю, як це мені вдалося, цього не мусило статися, але мені вдалося вивалитися з кабінету.